Jesukristoren evangelizoa, San Juanen liburutik. Aldiaretan, Jesusek esan eutzen ikasleei, neuna zegiazko maatxondoa, eta nidea itadan ekazaria. Nigan fruturik emoten ez dagoan aiena, inausi egiten da baitak, eta frutua emoten dagoana, garbitzue eta inausi frutu gehiago emondagian. Zuek egarbizago ze dagoaneko, nik nikadierazo de otsuedan itzari esker zagose nigan nizuekan lez Haienak berez martxondoan ezpadago fruturik emon ezindagoan lez eta zuek ere nigan ezpasago ze Neunaz martxondoa eta zuek Haienak norbaiten nigan badago ni aregan lez Horrek frutu asko emoten dau. Nibarik ezin dozua eta ez erregin. Nigan ez dagoena kanpora botaten dabe, ebagi eta igartzenen dan haienalez. Gero batu zutara bota eta erre egiten dabe. Nigan bazago ze eta nire hitzak zuekan badagoz, eskatu gura dozuena eta izango dozu. Honetan azaltzen da nire aikoaren aintza. Zuek nire ikasle izanik frutu asko emotean. Jaunak esana.